اربابو شریعتي رب اغه چاته وی چې خلک داغي خبره پیلو چونو چرامني یی جی سر جی سر نو د ډاکټرانو دابڅو وډه ها مجازي ګوره حقیقت ده څو ده اغه د سرجن سيته د ډاکټرانو دته اسپیټال چې کوم مشه ده داغه رب سره سرجن ده اغه چې والله که بلا چونو چراده دور کښ راندل تړاند منی او د اګه څو ته رید ماستر دا رب دې د ارشا مؤمن قريہ جن الله ولاه تربد فار کلی کې رب جون خلکو او بلا چوری چرامني دا تاسو نه چا دا کار چې ته برابر دیو کنه له ازما شهبا د جمعه توالو یو دا غا نه 잡 څو امام شهبا ازو شې وی پوس نو د جماعت لري به ترځي اګ څوک چې وي خو چې امام یو خبره وو کی چې دا حلال دی مختدي وی بلا چون نه دا حلال دی هغه وو چې دا حرام دی هغه بلا چون چې راخره اره د فکرندل حلال او حرام دی دلته تاسو بیا نه کوي پوسه کنا بلا دلیل چې محلی او محرم مخلوق ته وای نو هغه تا خو نه نو کړه بچستا دirstه استفامه له صاحب بچیوشه ته حلال ته علاوه کې نه ویلې خصوصا د وایې او کړه بچاغو ته حرام ته او ته حرامې نو کبلته د دلی بانو ته خلاص ته به نه منل کېږي نه ځکه چې ملت ملادم به مخالفت کړی د ټایټي غاځولر بوب دی بیرنی دقه سجده وې فا این تولوکو دیو مخواد اولاد دیو خبرونا او تاسو تیلانو کئی ایش هدو گواش اے ملایانو دیاننا یکنن منگ چیو مسلمون تابیدار یداللہ دا حکمونو یا احل الكتاب دیو بالقباحت دیو یو قباحت دیو دیو دیو چا دیو بھائی ابراہیم ایسلام زمن کو دین کرے ابراہیم ایسلام صدی؟ زمن کو مل کرے دیو سبویل دیو ابراہیم زمن کو مل یا الکتاب ایه کتاب وله جګړې کوي په بالا د ابراهیم علیه السلام کې واما عظلتی تورات او انجیل نه جناب یې شی تورات او انجیل مگر روستو د ابراهیم علیه السلام د تلو نه ابراهیم علیه السلام چې د دنیا نه الله روستو انجیل او تورات راغلی دي په ماشینه سره دروسنه تابع کورسنه د مشنون تابعوي ها د ابراهیم ادا پنز اماز ciel ادو دوار احمد نبود وفرق مثل uno وane believerه و五بر صلاة وممتنان و expandsur ر trendyه ...و قس ضر yahoo ack harbut و ادو الى نور صلاة وان و youtubers فرقه ، ادو الني احمد نبودmaya جنال و ایسا قلبه ، ا이고 اله وفرق کلها بifier 30 مطمئن ر به الشكره و演یج جنال و الزب ر maybe ر zw 준비acak ...ب rpmدا و punto مطمئن ر sometimes the او دهود علی صاحب و عیسار صاحب و ممیسکی تقریبا جنر شپک سوا کالا او ده صاحب محمد صاحب و ممیسکی پیندو سوا پانچ سو ستر دیک ساٹے کتر کتر کتر کتر څوک شپږ څلور حسابي څوک به پانشو اکتر حسابي دا شاند چې موږ کالونه او وخت دي چرښو دي عادت څو چې ایبراهیم زمن پتين چووا یو خبره دا دومره چې موږ کالونه بعد یو سړی چې کم نه نوته داواله د دا اجراز ما په مازاب دي پهش خبره دا وایي هغه خبره ما ته ټول هغه موجودی صاحب هم یو ځګی دا وایلي په دې قرات خل او په استخبارب باندې زپایلې نظر داري او دا نظر چا وق کړی امام مالک صاحب هم وق کړی دي نظر او چا وق کړی امام احمد ابن هم وق کړی دي و ماجل جته راغلې जिल्हा وبي باجی ها تم تاسو د دې ټایفه داسی ډلې ها ولای ها خبر شې تم تاسو ها ولای داسی ډلې چا ها چې ته بجګړې کوي پاغڅ کې چایلمی چایلمی خو شوم جګړه ماري دوه لې جګړه کوي پاغڅ کې چې تاسو ولې پرې والله يا لم الله توي گتا سن پئی گئے ما كان ابراهيم نو ابراهيم يهوذا نصراني كان حنيف اليكو اره حنيف حنيف ما نا منکڑے وچ موحد وی حج وی ادارن گے چگندنا سرے قربانی کون کی وی الذي يوحدو اغا, آغا چ موحد وی ويحجوا ويصلي الى القبلة اضيف مسلمن غالي خستون کی دا وما كان نو دار ان اول الناس یک نن یزید خلق نے پیغمبر اسلام تھا خاموا دا سودی چې دغه ملګرییا کوي وهازه نبی او داتې غمبرغه ته جديده او کسان چې مومنان دی هغه الله دوست د مومنانو کریم کبحت تاسو دا, دا, دا چې ابراهيم زمنګ ملګرییا دوترو غوایه بل چې تاسو دا غی او دغه ملګرییا چا کړی دا محمد رسول دا امت د ابراهيم ملګرییا څوک ای تو محمد رسول الله دل او دارنګه د دا ابراهیم السلام دل قریب قریب یو دي په دی وا جابانی ملت ابي کو د ابراهيم زيب پر حکم کړي دي چې تاسو د خپل طلاروږي پل کې دایمه سره په دل لار شي دریم کباحد يهودو عوام کولو د پاره واسه کوړي جو حلي ملي استعمالولي وَدَّت دَتوای فدُونَ خاخے یوردہ دا ری کتابو نَ دا خبره چہ تاسو ګمرا کی اَمیش ګمرا کولی مګرا فضل الله جو خبر نَ دی دا ری کتابو دا فَقَدا چہ دا مسلمانان تول ټول کافر شی مسلمانان ګمرا کول وځه یا میشه ګند نَ دا دکلا پریشری صاحب وڅو ته وای انجی اوز انجی اوز دا جدیګان چرې پاره دی ولی دا دقدید رضا پرګه کول نَ کې دا کارونه ټول ودت دا دماغو کې کی کین نوئ او کو خیدا ډېر کتاب چې تاسو ګمرا شي نشي ګمرا که چې تاسو چې اسلام ووڅوګ ان شاء الله نشي ګمرا کولای خپل ځان به تبال کی څرلوم کبا حد الله پایتور انکار یا ال کتاب او دان مول کفر کوي دا الله پایتور مانی او تاسوخه پویږي چې دا چې نه حکم نه جی جینزم چې کندې نو جو داوام مسلمانان ګمرا کوله په را یا ال سره پٹوئی حق و حال دا جیسے پوئی کے جناح حق دیو پٹے ولی کئی دا سی اے آلی کتابو ولی گھٹوٹ کئی حق دو باتل سرا واتک تمونر حق پٹوئی تا حق مطردہ جمعی پٹوئی حق پوئی کے حق دی سپاگم کا باہت تھیلا چلوال یا او وقاله دای په دې توې په دې د دې کتابونه دولس کسانو ملایانه د یهودو هغه د وینه د کلی وسیدو کې یهودو عوام ته د نور خلکو ته تاسو چتاسو ساده مخه چوازې کړه لاشي او مسلمانان شي اما ځګه چروزه وای کافر شي دته انکار یې کوي ولی خلک به جره زبن ملایانه دي چې دا خبره بس کدي چې څنګه سیدی نو یسبه کافر شي کړه چلو بل بجوټ کی تاسو د کفر فقال ذو بل و دل دار ایمان ورو ډی جي پا قرآن ما جي ناز کي شوي دل الله جي پا کسر ما جي و ایمان ورو ډه وڃ ناري ول ورز واخر کوفر کي پا اخر کي تا الله پا جي دو يرجون وا پشيد خل چلو جوڑ کي و ذات منو يكينو باور ما کوي الا مغل ایمان دا چا تبي دينو گم كتابي استا سو د دين اغرب خبر باور کوي د بلچا په خبر اړو چې دا باورونه کوي تاسو یا یقین مکه وې د بلچا خبرو ما شو زده تاسو ته ما قل تور تلائن ال خدا خدا الله یقینا هدايت کو نو خداه هدايت دې ايو باور مکه پدې خبره هم چې ور پليشي چاته مصر به اوتی ته پښان زده کمال چې تاسو در پې شوره ده د یوهو خبره ده که یقین مکه چا کچاده تواله چی څه خبرونه حق ده منكو حق پرستیوس جو اللہ والکریا یقتل من کوئی حق پرستہ آسوی گلاں ہا ہتاسوی بیا دا خبر باری باور مکہ وے او یہا جوکم اک چوک دا وے کہ قیامت کی بدتر سرا چوک جھگڑا اٹھی پدی خبر باور مکہ وے یو یو ماندا شوا پدی باور مکہ وے چوک تا سرا دے خدای پ ماشہ جھگڑا اٹھی لا تو بنو دلان دی دروازہ لا تو بنو یت عہد المسلموتی بنو یہا جوکم ان آګه سوله کېده هانجی نه نه استغفار چې باندې نشته والله تؤمنو یعنی نه هیڅوک نه انې یقین مکه پدې خبرې چې چا لې تاغه شته ورکه تاسو څو جګړه وتی نه تاسو په شان د رتبہ خو دې چا او نه تاسو سره څوک یې جګړه کولې یو باندې دا شوې دې دې ما نه دادہ ولا ته تو باور مکه کوي کړه الا مګد هغه چا په خبرو باور وکړي چې تاسو د دې ملګري وي خلاص دا ولي باور مکه کوي اے باور زکه مکه کوي کته راز چا په خبرو باور کوي کړه د زړه راز به تبيان وي څه به بیان کوي زړه راز به تبيان کی چې زړه راز چې تبيان کړه قراه ته ايو ته د می سماو چیته د بدو غنډه خبر چې قصاص او پښادایله باغتان خدای ستا دا درزردر علم جدیم آغا تحکارا شو نو تو آغا بیا برابر شو لئے تو آمی دوارسو شو لئے برابر شو لئے یا کدسی برابر نام شی پورد قیامت کی خوبا دا اللہ پا مستی بجگڑا ہو کئی کنا کراهیتا این یحاجو کنو اندر ربی کم سوری بقره کی ویلیو اتو حدیسونا فتح اللہ علیکم لیو حاجو کنو بیه اندر ربی کم افلا تاقلون وهو أشباد أو يهلا من آياتي رشو والده دلتان دقل ونوان شو آن يوطا أحد يادشي وايا تقدير دلاله دلتك رباسا ويلي الله يوطا أحد مثل موتيتم باور زده ما كوي چه ورد نقلشي اي چهتا مثل موتيتم الله يحاجوكم دربكم چه دخده پا درباك سو نكي جتا جاگره ونكي آه الله وي دلتك قل انالهدا هداللهي څو واجب هدایت خو د خدای هدایت ده اود هم واجب ان الفضل بی ذوالله ایمان او هدایت خو د خدای په لاس کې ده ورکه چر په والله هو شنالیم الله فرخ علموالله ده یختہ سو خاصه الله پږخت رحمت سره رحمان نمرزیدل سر ته کې نبوت او قران ده او د اسلام ده منیا شاجر په جوغړی والله ذوالفضل الظیم الله خووند دې مهربانی ده اعظم کبحت او زیک کې دالی کتاب وو د عوام سره ومن الكتاب من و تا تا من اهل الكتاب باذل کتابنا معنا چوغی انت امره کا معنات ولورچی یو خزانه ادا کوي تا خزانه من شي 25 غو خود چې یا 1 لک روپیه یا 2 لسکه منو سوا او قيري یا زر روپیه دي اشرفي دي تر دغه تا قيمتار وې عبد الله ابن سلام پیغمبر سره 2 لس اوقیا امانات ورکړو په چوغته سره ورکو تا یو دي لهइका بعضو نه لکيو يهوجو ها دا قولو تا جوڑ نگئی لئی کتا تا ملاسیب لامانت ورکا بیاتی غوار ندرکی دل ولی ندرکی ایلا مدر ما آگا وستی دومتا چه امیشه ولاری پاغا منی ولار داییم ولاری را تکنه ملاسیب اگر روپه اغلاق نگئی دا ما دیگر ما دومتا علیه قائمن امیشه پاغا ولار در وزاگی ادری دلی او غاڈ تی دا ولی زالی کدازر جان نامیشه کدیو کال لېزالې نو نه نشته په موږ باندې هیڅ لوমিনা په بل ډول مال د اميانو کې سبیلای چې ملامتیاو غوانه کله امینه هر څه طریقې سره چې بودکه بودکوا دا سرمایدار ریزرور دې ديو استثماري نظام دې ته سرمایداري نظام دې ته ارتجایي نظام دې ته لکه امپیریالیزم هم آم دې تان سبا تو دې ته خو په کوم کیفیت سره چې ګړتي مال ګټه کول مال تکرم کوي چې هر حاصل وي نو بس کزا خيران دوزي وي کچلندنو تل تک استحصال وي د بل سړی چې کنده بنیاد توا ته خیر ده چې ته ځان چې نور کې نو میشلې ناتلو مینا سابې خاميان مال کې وځنښت دا د سپری ځمن چې کنده دی کله نو په دې আজি او چاله چې نو ور په چلوال چې کنده مال مال بودا کله چې ماشوم پیدا شیناسه چې څنګه نو سره دا مسله جوړ کړه واچ کنا ماشوم تبا ار سړی ازار نه بازان کوي وللا لا دا کال ته چې او ویناو لا پات ماشوم ماشوم بنه واه ځګه د زيت نه دیول تماشا کوله دې مافي ګددا ماشوم بنه واه سفري غوږی بازان نو دوزمه صاحب چې څنګه نو ډبلیو په پې کو دا لې کوي بیا چې نو دې دا ویدا پېشي وی ماشوم چې دا کیدګا دا چې دا نال تبه بلا څه ته واګه کید د راځه ملاشه و چې چلې وی سنتګریدا را سنتګریدا کو سنتګریدا هه څه دا سم د تا کو څه و څه دي سنت دې ښه خو د نور چې کله وازمات د نور رسول واځي هغه تبه چې ملاشه ببر واله او کله دا لګ با وښو کله ده و او دا اعلانوم کړو ګورې چې موږ د خزو چرزان علالونه لالاکي په کور کې نه کیږي خا څنګه کیږي د چرزان علالاکي په خزين کې نه کیږي د اسلام رئیس نو دا گی مقصد دا چې خپل کاروباريان بازار لا بچي دروږی نو کې هغه د پر اوو تو کور کې نه نو د کور নির্মাণের بچنه د چرزان اخست کې وا او وروډن اب خپل جمعه تا امام شه بتا الله د چیرګ په جلال کړه نو داږي بزمه سی بیا و پتون یا شاک ټینګه دا د مناسب دی خو چې دا یا خوروا په لوګه یې څنګه د یو او کړه باندې وړه لکه ورني چېرګ میا لال کړه ونه چوشوا ها نا بیا په منبر چا د داګي په اعلان کوو شرمونو باندې شرموره غریبا هي الله اکبر هغه خو د جماو کې ساتل نو کله بچي وا قاعده سوا وا دکه نو وسره <متوسطور> مسجد روانو <متوسطور> ا شاته په سيده ما نه ا سوني <متوسطور> بګه کیدو مسجد بلا سير <متوسطور> تبرکات دي دته چي تبرکات دي انکه تبروک دي خو له انکه دا دغه نه استاد دا تبروک دمان دي تر په سيده تملا سيما کې پټکيواله جو غوانی دلا بل مصیبت او پریواتن چي وګه نو میاسه وو داو خان داغینا بعده کله کله بنده با چې په یو سړی باندې نشو د چې کله با سړی مونشو نو دغه براله هغه وارثه لا د لंबाولو د ځان چې د ګمجاميدي پټکه دې بوتان دي دا ټول بیا مناسب وای چې مړي لا بولې کړه هغه باندې چاو د مناسبه هغه دې بیا سپارلو په وحقي دا به وای چې هغه همیشره نشي سپارل دا مره څنګه بسپاري سب څو بسپاري ګل لا بسپاري کرا نو هغه څه کنه بیا دې دې ماجو پر دې خزبه دا وای چې کوي بده تندې کوي کلمه لته بل کلو د کلیمی بخاور بل کلو سره نو غته ګټه او بیا بخاور دم پرې داتې شي وښنه ای تاسو څنګه ده انا دا زاب قبر څنګه د افکې استا پر د خاور زاب قبر نه دا پکې تاسو چې عمل صحیح کړی نه او جی د گدبل کلا یا بخاور او تل کلا کدی یا په تذيب او تل کلا بل مصيبته او نه ښا کیږي چې موږ نن مناسب به شي نه او چې دا کله نه راالي دشریعت ویلایتا صدی راوڑا لانیشے چگنن دا او دنما چگنن اجابو نما قبلو داکتور لے سالے نفیر امیین سبیل قد یا جلو مرو حانو وجعلت اساتی حانو تک بین الاساتینی دکان جو ریپ بازار کی املا ستا دکان جو کڑ ریپ میرا کی یا جایل العلمی لہو بازیاں تَسْتَادُ بِهِ اَمْوَالَ الْمَسَاكِينِ اے اغا بی شرب ملا چه تا چکم دینو اخبر علم چه دینو بازگر زولی ریت راد اے مال کاری نو نیس آلئی ناتیلو مینہ صدیر نیسا ریتو امیانو بانی زنوش سا اوش مینیتا سویا لکا زنوارو مرقان تو پا کل از دقی مو مسجد پیدا شي کلا ځوان مو هغه نه کوم زور کوم زور کونا سي زه په خونی ما ځنګ کومه د خريزیا خدغه د لې چې کوم نه شرفت ده اين المعذنينه اته نه شناق يوم القيامه موذين په قیامت کې شي موذين په قیامت کې شي دا غړې ها مړه هم دا غړې دمر شرفت عزت من نو ازاج کہ ہم سمامل چھ اخو نہ دے والله ول الخلفاء لا ازمتو پر ماری فاروق ہوئے ار ما دا دادی چیزو تخلافت کی مشغلہ نہ ہوئے نو ما با زمانہ پختہ کولے زکلوی مقادے اور دعوت اور کول و من احسن قولا مما درا الا اللہ دائم و دین دائرے دا نو نکاح کی تاریخ خود یاد کیا کر کراں خطبه د نکاح یا دوا پوینوشي ان الحمدلله نحمدو دغه خطبه د جیاتونه دي دغه سيا دوا شریف څنګه نه لسم تلګي زیان نه لګي نو بس خذا جنيد د سالو د چالو ورکه الګروغاله دوا د کڅنګ و ان متروا ایجاب قبول کده خطبه و یا بس صلا د نکاح جو شو نو ضرورت امده پاکپل و سبارا بسم الله وعلا ملت رسولا سا انسپارا لی بسم الله وعلا ملت رسولا او ده ملاسیب قدمون تزارنشتہ پواده چه پاکپل قدم واقل اصطاب قدم با پکار راجی او ملاسیب قدم پر اگلی کی پکارا نراجی امدر دیر زیفور او اللہ اللہ اگر لیس علی مینا داغ یهود ملان دیکنننی پیمان وائی نی؟ یوشی تاب قنع لبنال <تصح> حديث خرافي ویسے تو تبسیرا او اور او من قبلكم حزو النار بالنار کمبرے سمے تا سب پڑھن پ طریقہ روان حتى ان قال من من طال او ما لیا من يفلو صالح کی چا تو دا هغه چې چې زکه خیر موږ اوس مان تورې سوالو او چې تاسو پښاندا مې نه ام يهودو کې تیر شوې دي ها از مون پښاندا ها چې پښتون موږ لا نه خدايه رحم وکي الله دې منت حقانيت نشيږي ځنه شي ته مې دې بلا بنچ بل خبره داش نوا منا سو بیا جی چاچ چا بپرا ولی و برا خپل وادا باندې الله سره جمله سکه موادا کړي لا الله الله تو دملا نه کوم وادا خستو لا تبیننه له الناس ولا تکتمنه دا وادا خستو کنه و خستین که چاجه وا تکافل غاری خدای دې غره الله تعالی موږ په بل دي پرځګار سره ان الله جنات اساجیش ترونه بیا دې اللهی اخلی غره کای بیا دې اللهی د خدای وعده ما طول <سؤال> سره الله سره دې وعده کولو جهاد په بیانونو ما او پردې مال په حرام نخرو ما او دا غالو <سؤال> وعده دې ماته او قسم نو کي بناکه سامان کلي الله پرې قسم ما طول سره بلګي پیسې غره کې چا څه وعده کړي دا او قسم چې د نړۍ یو بار ناکفری دله په سمنه کلی غره کئ ګلای کدا خپل خلا کړی چې پر خلاوم جوړه په اخرت کې د الله رحمتونو کومه نشته دي و ولا یو کلي نه خبره کوي رسول الله پاک خبره د رحمت او د خوشالۍ ولا یې زر نه ګوري او ته نظر د رحمت او د مهربانۍ دله هیله د تا یو مکیه د پر د قیامت ولا یو ځکی نه الله پاک د لرا د خیر د کفر او شتا جوړه بل چې ګمنه مسئله اوس که به ذکر تحریف کول دی کتاب الله ولت کول د الله دی کتاب د خپل شخصی د دی غرض پردایو بلکبه حد دیو مسئله بحث کوله مسئله ولتول کنه و انف منهم یکثر بار جن الله فارقین و بدلشتا يلونا صلتهم علی یقبل جیب به کتاب کتابه د دې مدارد تحریف ور کوي اغلرا یا زیاد سره یا کموت سره دې لپاره چې ته ګمان کوې کتاب نه لري وا ما هو منل کتابي او وايي چې دا د خدای تعالی په نامه لیدو الله تعالی نه نه راغلي او وايي چې ته و درو مړه و بیا الله مونږ خو په چېب نه درو وایو لکه اوس میصاب په توسره جناده پر اچکمو حکومت غریب شری رحم کولا خان صاحب ته کول هه تری صاحب سره چې تحمیم آغته ویل تحمیم دا مڼه مخ توروا او زما صاحب چې کومنه خر شو روا او شرموي دغه شی ته حکوم ځان راځي وي د خدای طرف نه دي دوه شرب تیغمران ته کولای او بل ما کان علی بشرین ندی مناشیوب بشرد پارار چون چي ايشار اسلامي كما اسلامي كما محمد رسول الله ايو ته الله الكتاب چور چغلن الله په كتاب چ تورات جي گليل قرآن ول حب مافق علم په دين جي وان نبوادت په غمبري سمي يقول بي هويل الناس خلق دكون شي عبادت ل ما بني ګانله د الله نا چا الله كتابر کړي وي يا چغندنو فق علم مر کړي وي يا تي غمبري ور کړي هغه هي څکل خلق د دانوي چ توصيب ما بني ګان شي بلک هغه ويداسي کو نو ربانی نه شیطان سو ربانی نه علی سب ربانی چاته وي داغه چاته وي چې یو زونه نوสา بیل حکمت وي ربونهم حکمت خلقته کې د قرآن خلقته کې هغه دتوي ربانی وي ابن عباس او ابن زبیر وي هم الفقهاء المعلمون هغه فقها دي چې خلقته طالب دي تای او کته دوی همو فقها او الحکما او اغه فقها دي او حکما دي علما دي اغه چې د خیر ویخه څه شي معلمو الخير اغه تر بادی وی څوې منصوبه سي رب الله ته منصوب مطلب خدا پرست نو داوي وصيت دای اچا تا چې تاسو خدا پرست جوړ شئ حق پرست جوړ شئ دا ځکه چې تاسو خدانو او کوي خلق خدا دی کتاب الله ا دازکه چې درس د کتاب الله او کوي خپل مشکاملای با خپل ولی بل تخې نو دا هبري په یادو کنه څه شي یاد کو هه بس وکونو ربانیي شي خدا پرست شی چې ګمینه نور علی مون نسل خیر خلق تا خیر خودن کې خلق تا چې دم مسائل خودن کې جوړ شي ولا امر نکیتاس تا ايات تا تجول ملائکه چونی سره ملائکه غبرانر بابانه دا اتخاذ الملائکه دی و نبي نار بابان دا كفر دي اياتاس حکم کوي څوک چې کافر شي عبادتون ته مسلمانو پاز دې نه چې تاسو مسلمانان وې خدا نه کوي قدرت دې تاسو پاغه باندې درو یولہ شنگ با حد تیغه پیغمبر بعد تیغه مبرین انکار او حال دای چې د تیغه مبره اټباب منی ما سره یولہ چلیله زرا څه کوم څه جات تیغه مبرانو د ټول نه ما دا وعده خسته وسو څه کوي تاسو څه کوي ایمان بر اوري هغه سره به ابتدا کوي نو پیغامان الله دا وعده خسته نو د امهتین اخسته دره یا خسته ها د ور نه حسیدین نو نتا ش څنګه وایي چې ګنن محمد رسول الله تعالی دینو کوزمن چا منه ماسود مصعب اسلام نه ماسود عيسو اسلام نه دا درغولی وایي هغه لیما دوجا غنا یو کړه داری دیږي کی لیما تو کوم متا سره درکړي کتابونه حکمت بیا جکله راغه تاسو ته پیغمبر مسجد لیما مل تومنو نبی یوت دیم لیما دې اده لا می مؤجل توي او جز دلته قسم مقدار والله قسم بو دی دوجا غنا چې قسم بو خامہ ارشیت چې تاسو ما درکړئ د کتابو د اسمتنا او بیا راغې تاسو رسولا یا لما عزیز دغه لم مشدد ده هر کله چې راغې تاسو کتابو را حکمت بیا راغې تاسو پیر امر مسدقون دښنه کونچا کتاب راځ تاسو را, لرشت را, را, ای تاس را دي ایمان د خامه خا دوی تاسو پاغه باندې او دغه سبب ابتدا خدای په جهاد کې ایمان راولړ سره ترخه بقوي یاد دا وا د چانه خسته ټول پیغمبرانو میثاق النبیین د ټول پیغمبرانو الله اکبر الله تعالی اقرا تم اقرا جوکه با جوکه مطلب داره او وا خاصه مړه ذلک ما وا تاسو پرې خبر باندې ځمانه واده انیا ځمانه واده تاسو قبول کاله جو ټول اقرا نن به الله اقرا وک ک الله تعالی فاشد गवाشه زبتا سره गवाشن فمن تعلم الله اجمعوا له دین رسوله فؤلاء هم الفاشمون داخل الفاشقان دي دا یاد دلیل شپدي خبر چې خضر الحسن دنیا ته لید ولي کنا وی ته لې څه بو اے ها د رسول دا, دا دنیا وما جعلن علي باشر من قبل قل افاين ما مرتفا ملخالدون ونشي. وما محمد الله قد خلد من قبر يسول امام مخالد باب خلد با خلد خبر بان خزراء السامسر مرد دي دا ياتم دا خدسم دلل چه دا وي مخت دنیا بان چنن سباك دي سل قلبات با يوم نوين قلبات با مولانا طیب صاحب تا یوزلہ جیکم نه او دا نیا بي بي دا مور و تر چه بچا او څوې او بي څوې و زشتہ را خजीर مرجو رشتہ اقا بيابه ته خبر و نه کنه بچا داخل دا څور جکی چہ مرجو نو لازم ده که الله جو بخي ان للہ و ان الیہ راجوون دا سادهګا نامشتا د شيخ قران مور وا سره لد خلاف و شي قران دحمه الله سره لد وي قران واه په قید کې بعض مسلو کې یو ځل وی ماشوم نو نه نو مور یو د شيخ قران ته تد نقلاری دي کنه جننګ <تصفيق> <تصفيق> باباګانو نه نقلاری دي څنګه او غرزه ودا ماشوم اقای زماد رب قدرت دی ولي د دا کنه نو څنګه یو صحیح سالم ستا بابا پر غرزه از ما رب ساتي ستا بابا پر غرزه از ما رب حفاظت بدا غه کوي ګور د شوم اشتها حضرت اسلام دنیا ته لري دا که د مې ساده چې مټر خزر څو ته مټر خزر وایي څو مټر خزر عليه السلام دا د تر بده کله نه راو باشي ها, ها؟ مټر ما شاء الله مټر خزر تخس خو دغه ته وای دا داشي مټر منایو مټر کنه مټر دغه ته وایي مټر مټر خزر او ژويته دا غويان چې خلکو پیدا کوي قلبي خلکو ور کوي اي له کا غيلا چې زميداري کو الله پیدا کوي په نه شي فمن تف اغير الدين لا يبغون ايا غي ده الله دينه بل ستينه نه ولو داري الله تعالى اسلام هغه دي خل منه سوچي في سماوال پاس مانو كده پس ماغي गिरी सोप خو خداي حکم مني لك شريعت شي سوپ نا خو خدا سره پر مرګ پجون کي تتقيني عمره تي کافي مني تشري عمره تي مسلمان توان مني اصل چي نه دچا سوريه کړه د قران چې نه الله تسيده کيده مسلمان سوريه سوريه رات اصل دي هغه توان مني ايا چې نه وإلهي الجن خاصله تو واپس کی دل دی کول واما بلا انه مروړې په الله باندې فلئن يوبل ابن رز کلا وقبول نشي راغينا او دا به په اخرت کې د کې فیاهد الله مرتد کډل دادو جو شوارد نه مسلمانې سبب کافر ده منافق ده کې دات جو لسم کبهته کې فیاهد الله قوم میدان نشکره الله کوم چې کافری بس ایمان وړل او غوام دي چې کلمې پره کرے راغله جو تواجد دلایله الله پاک توفیق نمر کې قوم ظالمانو تا اولای کدا خل جزا سزا دي دا چې پجو بنلانته الله دې ملایکو دې مګر کاڅه چې توبه وباسې دي نو راستواسه د علماء صحیح کده الله تعالی په قانون باندې فإِنَّ فا اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ میرا باندې جاي ان الذين اكرن كسن كفر ابو كفر ڪري بعده ايمان رسيمان روڈلنا سم ما گادو بياد يوزيا كفر لنتوب بالا توبتهم اس قلبا قبل نشي توالت مر کي ديه دخلي توبه اس قلبا قبل نشي ديه توبه توالت جان كان کي اس قلبا قبل نشي ديه داب اخلاصي توبه اس قلبا قبل نشي ديه توبه د گناہوں چکل کفر کي مي شوال کي واوليك هم الظالون داخلت گھر این مقصد داری چیابا توفیق دو توبی نوار که زکر توبه نا قبلی آیا توبه اگا شرطن سرابا برابر نای زکر با خدا توبه نا قبلی گنیدار کافر توبه اللہ زکر یا ان کنا اِنَّ اللَّذِينَا کَفَرُوا یَقْنَنَا کَسَانْجِ کَافِرَانْدِي بريجوز... صحيح... Tama... محلية... محلية... و ما تمري قداشا کي جو قاتري فلايو قبلا هيس خلبا قبول نه پيشي جو ديون ملي ولار زدار دزما کي سر زرونا دا سر زر دم زمن اگر کي فيديا ور کي پريمان يا کي فيديا ور کي پريماني اولاي کدا دردون کي و مالو بيس جو پر مين ناشرین اي څو مين کلهن اولنه ګور وځرا چې جوته شوه دې د طاه عبادت او برت دخل پر پاره لالذي خامخاله تورده چې دې بکه تا یاغه مکه کی وا مکه او بکه دې کله بدريګ مين سره مين کله بدريګ چا سره دې سره په کله مرګ د قاعده ده مين کله بدريګ چا سره دې سره او کله دې بدري مين سره دې بکه ای دې مکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې د مکه او د الله دې مکه شطا بکه شطا بیت الله توي دویت الحرام توي بلد ال الدين توي مامور وي عمر رحم توي عمر قران توي سلامي تياش توي قاديش توي مقدسه توي ناصو توي باسو توي فاطمه اور دغه ور راس کو سا توي بلبلده والبينيه والکعبه ایږي که شیر وي دا نمونه مختلف ده بیت الله اور دا ماشين ولج کسره دا سمي او ددلنت دلالنت تو کسره ده شرافت او فضیلت باندې تاي اغه کور دي چې په بکه کړي او دجه د نورو څخه د ابن بیت المقدس ابد شو دی او دا غوي په تسخیر تقریبا 7 کالونو کې مساوطه وا د بیت الله د بیت المقدس د ابد ترمنځ سو کال دي 70 اوله نه کور چوازه شو دی ابد شو دی هغه بیت الله دی مبارکان په دې کې دې د خیرونو دی الله په کې چوله وحده او دې کې دانه نشانه دي د هدايت او واهودن خدا هدايت دې په دې کې ده هودل مانا امام ابن الجزيدا کوي قبله ته هدايت وي رحمت ته هدايت وي بيان ته هدايت وي صلاح ته هدايت وي للالبي فيه ايات المينات پدې کې داسې نشانه شته د الله د قدرتونو ښکاره ښه په مړه پدې کې لري فيه دغه پرهراهم په دوت کې منوښته فيه پدې کې چې د مقر ابن ابراهيم شته فيه پدې کې چې تو شي هغه ابنه منصور به شي اضیکرون نور مخیدام دی چې پدې باندې حج کول فرض کړي په مسلمانانو سروش تفصيل الله تعالى کوي مقام ومن وامن دخلوا قنا مینا ولل الله نادي جلت ایذ مجلس السبیل ومن کفرف اين الله غني عن العالمين شو اپ دک ذکرون آیات دینا احکام کارا یا دخ نشان احکار دي او باز علامات نه د هم دینو جزوی چې بده باندې بروي مرغان نشريږي دا زیر اجي 30 زبره شي کله چې د دې په محاسبه کوله چې موږ شي بټاو شید شي بټاو شید شي بلې دایو کسمتوافه سلامي او تکینو چېريږي سلام هرته راځه تاګنه بیت الله باندې کويشي اواز جذب جذب مسکا الله پاکمرز پاوچې ته سکي اواز بار به شفا کوي يکين غاړي او چا چې رويت الله دې زجو به سترانه کړې د الله زر نه ولريل اګارنګي اچانو چا چې په دې کې د غلا پنځه باندې سر زر پکې خاخ دی نو غلا د پاره په څو وختونو خامل بولته او حمله بولته کولا دا مې یو څه میاده به یی ناتو خو رست چې قريش وکړه بیت الله بادو لگا نه بیت الله سوال کړی الله پکې یاده کوله د خمانه مخلاص کې وله مند ساد رازات پر بیت الله جوړو ساد رازات پر دا بیت الله خما غم نبري وکنه او داس یو داونه مرغي راځي غټ او دا خامر چې نو سرکارا کړه او پریزی کوونو د شي او چاتې کوچاتې هغه د جدید د ريال کې واچویزه ستادت نو ضرورت نشته فيه آیاتم ديهات و من کفرا چې کوفروک ف ان الله یقینا الله پاک یقینا الله چې غنیون بي پروا جان لاله بین ټول مخلوقاته خدای بي پروا دي و من کفرا دامن چې او سړی دا کیدای جزاء حج ما فرض نلې یقیناً غټ کافر دی چا چې کفر وکړي حج سماړا شو فات قضا غیر واجب ابن عباس وي یا چې دمشن سو اراده ونه کړي یا دا مطلب چې حج کوي خو نیت د ثواب سره دښته دی یا کفر بالله مجاهد اکرما یو څړې وای حج ته درو تا قدري او دا کافر بالله دی یو روا چې دا راضي عمر سه به اعلان کړي اعلان کړي حج پر اس کڑے مطلب مال دولتي او حجونه کې ناغه مال چلي کړم ما دې غنیمت وګرځوي ومن کفره چا چې کفر وک یا تحديدي حکومت کې ځاجرنده یا چا چې کفر وک مطلب دې فرزيانه انکار وک یا د ثواب د ورکولو نه انکار وک یقینا هغه سړی غاٹ کافر حدیث سیدام راځي چا باندې حج پرشي او حجونه کې په روز قیامت یا د قارون سره پازي یا د ابي سره یا د احمان الله پر روانه سچې چا سره پاسي ده پر زیاد د حج پدې باندې شوې ده سمونه لکه نه او یو لک روپي وسشتا د اني جان دې ټیکټه او بیا حجر حج نکي ومان کفرا دا سړې غټ کافر دي وای حسن بجو ته سچې چوي کافر و انورغلا تایل کوي چې چون چې ترکل حج سره سړې نه کافر او ترک درو جی سره سړې نه کافر کیږي او ترک د زکات سره سړې نه کافر کیږي او او په دیو تاویل کوي تاویل او دا بداسي کو چې چا چې د احترف جنت نه انکار وکړي یقینی کافر دی یا او د ثوابو نه ساته ثواب نه انکار وکړي او کافر دی یا هو کو زجرن شو شو کو شو صفحه د غول کې د چازم کډيري او نقدي وسره حای اوښ زمر کو سشت اخره تی کی او که زمر کو اولیا قیمتي شی دی خلکو چر د قانونا چر دنه کیو خوست سرونو کی په سر باندې ته وګورنه سره ها ته ته حز نه کی پاګلا خلکو جگمنه نو چې ملا کول سره کو د دنیا په دغه پل شخصیز مکه پل شخصیز مکه نه اند بل څه ته کواب څه زو نه پل شخصیز بېلګې ستړي کېدل کېږي بالکل بولم نه دی چې کوه ها او باندې موږ سابا چې منو کنه ها کنه کاکا کوم سابا چې منو او کاکا ستاره کوي نو بیان باندې کو کنه ساجل سیف کرا چې تاسو یې چ کنه دې بیان ته وکیله او ایسه به خطبه وي او موږ وو کو هغه باندې پرشی او کوم باندې بابا سکو او دا به جن سنت او نافلو نو دا خطبه وو ایسه به بوزو دا خطبه یا دا تقرير خدای له خدای قران هازه بیان نور سره روان دي او دا بیان دي کنه هازه بیان منناس دا سر قران ګوره بیان هم دې هازه اقلان دا قران تبلیغيني صاحب هم دې هازه د هدايت هم قران چې څوی دا ریشته یې کنه ها قران څوی عظا موعظتون عظه تذکیرام دی موعظام دی هدام دی شفام دی بیانام دی بلاګام دی ار څلاب څلاب خدای قران پوه شي بل چې د زړه نشته څنګه به سابلسه زرواله کراوی ما تریدو استاګ پریدو هغه بیانوي چې موږ به تا ورچیرو او زروه سره لګه قولوا يا اهل الكتاب ان الكتاب قوام دان علماء تصدنا دا من من سوچ ایمان رو دي تابونا تاس لٹوي داوي कु ग्वाले कगला रमलटوي समलारा بني زي وانتم شهدا اتا سخه पुय दे चदा समलारादा اتا سخه نو کله چې کنده چې تاسو بندوي په دې پویږي دا حق دی ولې بندوي او مله نبی الله دی راتللی خبر دا چې تاسو کوي یا ایوونه جنامنایب سلمانان موږ ته یو تاسو تاګی د اړوکړه منه لا موک په دې کان دی وړلې داخل کو نه چاوت علم د کتاب ور کړی دملایانو د بازه خبر جو من لا دی يهود موږ ان ګوره ها چې دی يهودو بلان د بني اسرائیل مله د مسلمانانو بلان نه کد دیر خل کو خبر او منالا یردو کوم با دایمان کوم وا بام لیتاس لرا پس ایمان اولو ساسونا کاپیران تاسو با کاپیران کی کوکر تا وڑی وای وینه شي تاسو منل وک دی وڈلی دار ال کتابنا چکم دینو تاسو د ایمان کولو د پالا تاسو د مرتت کولو د پالا پیشی را فری کڑی دی او تاسو د ایمان ن بچون کوکر کافر کری دیږه راځه ته خدای دې رضا نه پاتاسره کومک او پام kawa کافر بشي الله وي او تا پام kawa چې دینو دیدنه نشي مرتد نشي د یو کوششداري چې تا مرتد شي واه کیفاتقفرون او شلا سره شاں سره مناسب نه یی کوفر وکای څسبه کوفر وکای او حال د دې جوان تم ته تلا پتاه سبه نه مستلقی آیاتونه د الله محمد رسول الله سنت تریکې موجود دی احادیس موجود دی د الله کتاب ته بیان یی دی د کغانبر حدیث ته بیان یی دی او ان تم ته تلا الی معاملات الله و فیکم رسوله پتاه سکی څوک دی د پیغمبر آثار د پیغمبر اقوال د پیغمبر حدیث د پیغمبر سنت موجود دی رسولو پیرنبر اے تو جس گچھو دے سنت موجود دے حدیث موجود دے علم موجود دے توحید موجود دے بیان موجود دے یا خاص ہے و ما کان اللہ موازی بہما یا سائرون امام بخاری وئی اللہ دعا مانو یو د پیغمبر وجود ایا او استغفار د پیغمبر وجود کومه لاړه یو اما نه ممن محروم شو خپل امام هوتاج لري کنه بلکه ما مانده استغفار د دلدمغه شو پس کوم رسوله پتازه څوک دی پیغمبر شتاه اته کوم رسول ومیا اتسید بالله اچاچه منګول لګو د الله پدین باندې ای میا تسید بالله یا من تجید بالله چاچزان مناکره شیطان نه د دنیا د محبت نه د الله پدین سره اقرئ هديه الا صراط المستقيم يقرئني دا اوقدر شورا صراط المستقيم خلاص شو مسالات وس ده جنا دري ما چرون قسم ده سورا ته يو ده ترغيب الى الجهاد دين ده ترغيب الى الانفاق غيد الطرى اولاني جماعت جوړاونو کوشش اوکاي आवाज لوکاي جما ما شي منگوي له چدو لا دين الا بالجماعت نيشت دين مگر پچ دين ناراضي مگر پچ په جماعت سره راضي پلا جماعت اله الله د اماره جماعت ناراضی مگر امارت سره او امارت ناراضی مگر په اطاعت او منلو سره راضي ځکه جماعت جوړول بنیادی دا زروشه لري واست د جماعت تاسیس لپاره د جماعت تنظیم جوړول لپاره بنیادی تینځ شرطونه اصول قواعد اولن ایدا دې چې د تولو ملګروه کیده به وي هغه توحید عقیده دیندار چې قانون به وي بي د الله کتاب الله کتاب به وي د ټولو چلوګنو به وي او دریم داز ګر کوي به فعال وي ولتکون من امهت یجون اله الخير څالو نندار چې بودجه به دا غوډه ټولو موجود وي او انفاک فی سبیل الله به کوي بودجه به موجوده انفاک سره بودجه جوړی کنه مال بلری خزانه بلری علبتن زیر په مشت فترقه باندې رواني خو شوي اور داز گر او د اصل اصل داد ګټي پام کوي چې راز دل چر بیان نه کوي مستاس او پمنس کې چې مستاس د زړونو راز پزې کنا چې ډیو جاسوسان هیڅ کې نه راغلی تر دو خلکو سره اړیکه نه ساتي نو الهه کامیاب شي او که مستاس چې ګذونو هر چا سره تګښت ان کښ په آزادینو کامیابی درو دران دي لا ته تغزو بيته نه تمندونکو لا يالونکم خربالا نو تاسو سره بیا چې دې کنا بسات پیدا کوي څو اولا <الباس> بستاسو تنظیم سازی کیگی دا پینزو سول بنیادی پا دی اعمالو کئی و دا جور کئی مالو کتاسو کامیاب شئی ناللہ پاک داز گیر کئی خوا یا ایوال لذی نامنو اے مومنانو اتقو اللہ وی بگئی داللانا حق تقا دهی پپورا ای ریدل سرا حق تقا دهی پپورا تقوا سرا حق تقا دهی چلے امام انجوزی رحمت راڑی مانا کئی اینجاہی جهاد وکید الله د رضا ده پره پره جهاد څه نه جهادي حق جهادي پره جهاد او بل د یا ای الله جنم ان تق الله مسلمانانو ای تق الله ده الله نه حق تقاد حق رضا ایو تا لا اتعاد او لا یوسا اطاعت وکید الله او او څه نه کوي اطاعت وکي هماشیه فرمانی با نه یو او ویز فلا یونس الله يدوى رواما دعا ويشكر ولا يكفر دعا الله دعا ما تنمتون شكريا دعا كواه انا ما كواه حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده اشتر وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعله عليكم في الدين من حراج دعا دعا دعوه اتقوا الله حق تقاته ویری د الله نه پريزغريو کې په پو پوره پريزغاري سره محرماتونه ځان ساتي مشتبهاتونه ځان ساتي ازانګي چګمجنونو د مکروحاتونه ځان ساتي دحرامونه ځان ساتي د الله جل شنهو د عوامي رو د پېمالوونه ځان ساتي حق تو قادحین ولا تموتنا بمری الا مگر پداشي حال کې وان ته مسلمانانو تاسو به ایب سلمانا نه د د حکم کارن تابیدار د مطلب دا دیه علا دوام دا ناده دین صاحب داری وکېش فورزه هر شي کړه کې د خپل خلاف او نافرمانی مکه وي مرګ چې د باندې راځینو دا بقدي اسلام ته راځینه والله تموتنا الا وانتم مسلمون ان کنتم شهدا د ایز حضرت یعقوب ان مو علیہ الصلوات والسلام ذکره وصیت کړو ما چې تر شوې راته یعقوب ابراهیم आजम ان الله استغفر لكم الدين فلا إلا وأنتم مسلمون الله